Спочатку схрести пальці, аж потім можна брехати собі на втіху. Нічого тобі не буде. Це наче страхування за пільговими умовами. Це випадковість, вашої честі. Це прикра випадковість. На страшному суді мені б не повірили. Не повірив мені родий. Він струсив із себе попіл, схопив ножа і став ганятися за мною по кухні. Я ж казав, що він абсолютно неадекватний. Міра ледве заспокоїла його. Мені було прикро, що його заспокоюють. Міра його заспокоює. Ти бач, гарно влаштувався Рудий. Він бажатиме мені жахливої смерті від суход, замахуватиметься на мене ножем, а може я так налякався, що після цього в мене ніколи не буде діточок? Хтось колись замислювався над такими наслідками. Може я надзвичайно вразлива та полохлива особа, а його ще й заспокоюють. І хто? Міра. Міра гладить його по коротко обстриженій голові. А що я? Я почуваюся використаним не за призначення презервативом. Як міра може так поводитися зі мною? Я ж її подруга? Ось ти яка жіноча дружбу. От яке твоє справжнє обличчя. Правду пишуть у моєму улюбленому журналі Космополітен жіночої дружби не буває. Усі подруги стерво терву і хвойди. Тільки про себе й думають. Якщо хтось лащиться до тебе чи підлизується, то цій зміюці щось від тебе потрібно, не інакше. І я починаю тіпатися в риданнях. Я ридаю, в мене почалася грікавка. Рудий злісно дивиться на мене змійними очима. Міра шмульгає носом. Зараз теж розпочне ридання. Дві баби, що заходяться у сльозах. Бідний, рудий, співчуваю тобі, брата. Це неприємне видовище. Еріко, але але навіщо ти це зробила, Еріко? Я випадково втискую пару слів у свої щирі ридання. «Я випадково, але ж ти не віриш мені!» Це я навмисно так сформулював. «Ти не віриш мені!» Вона вже почала жаліти мене, отже зараз буде активно запевняти мене в тому, що вона мені вірить. «Я вірю тобі, Еріку, адже я твоя подруга!» Роди тільки й того, що не пихкає вогнем від обурення». Ку-ку, моя крихітко, руденький, ти свідок того, що заведено називати жіночою солідарністю і розумінням одне-одне. Це -одне. тобі не просто так, це страшна штука, жіноча солідарність. Про неї також писалося в Космополітані, Ель та Жіночому журналі, але ти, пихата, чоловіче створіння, не читаєш цих журналів, а вже ж де там? Ти ж у нас постмодерніст, ти ж поважаєш лише Подерев'янського, Проханова та Буковські. Тебе нудить від жіночих журналів, от і отримуй підбором у пах. Рудей оскоромився, його переможено, він схопив куртку і вибіг з хати. А ми залишилися у двох, якщо не брати до уваги морську свиню Анжеліку. Сподіваюся, що вона, оскільки певною мірою жінка, радіє за нас. «Чому ви не можете вжитися разом?» – питає мене Міра і запарює мені каву. Він приховує від мене своє ім'я, тобто він відверто не довіряє мені. Це засмучує мене. Я починаю дратуватися і вдаюся до ідіотських вчинків, намагаюся пояснити мірі специфіку моїх стосунків з родим.